Piso Samia. Iată, ne-așa încheia Sunt ambiere, masa biere, Mama Sânge, Sânta Divinție, celelalte cântece frumoase în cinica Domnului care am viață. cum am mai spus și viz că din cior, -a stat, fiind mama tuturor sărbătorilor, a fost cu de a fi înțeleasă și de Sfinții Părinți chiar și de Înceri. Când sunt eu l a fost întrebat de către preoții care erau primiți din Ierusalim spune tu ești Mesia sau pe altul să așteptăm? Și a spus, nu sunt eu Mesia ce vine după mine, că eu nu sunt plănic să dezveți cureaua încălțămintei lui. Cureaua încălțăminte simboliza taina venirii Domnului Hristos din înaltul cerului, în pânță cele Maria, unde s-a îmbrăcat timp de nouă luni în această haină de pească. Și a doua încălțăminte este a doua cale care este mergea Domnului Hristos în ea. Deci aceste taine au rămas atât de ascunse încât că cu greu au putut simți Părinți cu multă trudă duhovnicească să tâmpuiască câte ceva din aceste taine dumnezeiește. Ne punem întrebarea dacă Maica Domnului a fost vestită sau nu a știut fiului ei, că nu spune nicăieri. Sfintele Evangheliei arată că Domnul Hristos s-a arătat întâi Mariei Magdalene. Aceea pe urmă s-a dus în Ierusalim și a spus că... Asta unde stăteau ascuns Sfinții Apostoli de deplica ideilor și a spus ucenicilor că El a înviat din morți. Apoi au mers Petru și Ioan și <coughs> la mormânt și au văzut giujurile singure să Deci Domnul nu mai era acolo. După amiază. Spre seară avea să se arate Domnul Hristos ucenicilor prin ușile încuiate. Dar atunci Toma nu era acolo. Și de asta avea să se arate iarăși cenicilor când era și Toma. Ca să observa la Evanghelia de duminică după amiază când Toma este vestit, cam via Domnul, spune, nu crede până nu voi pune degetul în coasta lui, în semnul cuilor nu voi crede, lucru care s-a și întâmplat cum ar fi ca viitoare, când vine Domnul Hristos și îl încredințează pe Domnul. Deci de Maica Domnului nu spune nimic, Sfinții evangeliști, dar Sfinții Părinții care au și întocmit acest frumos acțion, Îngerul a strigat cerefinul de dar, și cum este și desnă de înțeles că ea era prima persoană care trebuia să fie vestită, fiind mama acelui răzbivit. ca așa cum Îngerul a venit și a vestit pe părinții ei când erau steli că vor naște pe munca pe Maica Domnului, viitoarea Maica Domnului, așa cum a venit Îngerul și a vestit-o că va naște pe Mesia, tot așa avea să vină, se i adunce durerea, acea înfrisare, acea sabie care i-a sfârșiat sufletul de care a prevenit-o greptul Simeon. Deci îngerul prima dată s-a dus acolo în locuință unde stătea și ungea pentru moartea fiului ei și-a vestit-o. Dragi credincioși, od, nedumerire de care se potricnesc mulți, aș vrea să o acum în urechile dumneavoastră cele trei zile și trei nopți. Deși am mai spus-o și altădată, o reactualizez și o și pentru cei care nu știu. Domnul Hristos a fost răstignit la ceasul al șase de-a după avianță. Nu la șase seara, după ora oră ar fi fost cam unul. Apoi, la ceasul al nouălea, și-a dat Duhul de cruce când a murit. Săvârșitul să zicând Domnul. De la cea sau treile, de a șaselea, când a fost ridicat Domnul Hristos pe cruce și până la cea sau nouălea s-a făcut întuneric într-o Domnul Hristos a fost îngropat până la apusul soarelui, fiindcă nu era obicei la evrei ca cei condamnați la moarte să rămână vii până a doua zi de Paște, până în ziua Paștelui. Că ei, a doua zi sâmbătă, servau paștele. Și iată că, <coughs> mergând ca să vadă dacă au murit, cu poruncă de la Caiapa și de la Pilar, postașii, au fost fătuiți că dacă n-au murit, să le zdrobească cu jocanele, sluierile picioarelor, ca să moară de durere, să cedeze inima ca să nu apună soarele soarnă ei stând acolo pe cruce vi. că aceasta era cea mai croasnică moarte, răsplignirea de cruce. Puteau să dureze și două săptămâni după cum era firea omului condamnat la această moarte de puternică. Venind ostașul pe Domnul, l-au văzut mort și spre încredințare am pus coasta dreaptă, cu din care a ieșit sânge și apă. Și acesta, acest semn era semnul că el a murit. Că așa este la omul proaspăt mort, nu mai curge sânge în tumultul său, ci curge doar sângele amestecat cu acea apă, limpă, nu știu cum îi spune, medical, dar ceva așa maroniu. Osașul care a făcut acest gest și-a dat seama că el este mort, iar celălalt care a fost prezent la moartea Domnului și a văzut minunile, a spus acesta cu adevărat, Fiului lui Dumnezeu a fost. Domnul risos a fost răstignit bine și a înviat duminică dimineața. Nu în cap trei zile și trei nopți. În acest interval, după cum a spus și mântuitor că nu le se vor da doar semn decât semnul lui Ionat Prorocul. Că Ionat Prorocul când a fost înghițit de chit, chitul mării, o fiară uriașă mării, probabil cu un cașalot, nu balena, care este cel mai mare, mai mare decât balena. A stat trei zile și trei nopți în pântă cele lui până când a fost aruncat pe malul inimii, și le-a dus vestea că Dumnezeu l-a primit ca să îi levestească iminent la moarte a nimicului datorită păcatelor. Atunci îniviterii și-au dat seama și-au făcut un discernământ al lor și-au dat seama că au greșit în fața lui Dumnezeu și începând de la împărat și până la animalul din graj, toți au fostit trei zile și trei nopți urlau animale de sete și de foame. Împăratul s-a smerit și iată că a chemat milostivirea lui Dumnezeu și s-au salvat de la moartea care părea iminentă. Deci Domnul Hristos spune, semn nu vor avea decât semnul Ionat-Lorocului, precum a stat ionat în învântă cele la acelei fiare, și împotriva legii firii nu a fost dicerat de pântăcele fiare, ce a stat viu cu mâinile întinse în semnul crucii stânga lui Dumnezeu, așa fiul omului va sta trei zile și trei nopți în pântăcele pământului. Acela nu a fost dicerat și s-a rugat, chemând milostivirea lui Dumnezeu și întorcând legea firii. Domnul Hristos la fel avea să stea în pântăcere pământului, neprimind digerarea pământului. Iată că Iona este dus de chit la unii unde îi salvează prin, transfințându-le porunca lui Dumnezeu, Domnul Hristos în acest interval merge în ea și întinde mâna celor doi părinți și după ei celorlalți, ca să-i la înviere. Domnul Hristos, deci după cum am spus, nu de trei zile și trei nopți, că nu ies la sub hotel, dar când se tâmpuiește, își începe calvarul de pe cruce, că în momentul când postașii înconjurați de către Sinagoga de arhelei au ridicat trucele la ceasul al treilea, din momentul acela își și a ascuns rasele, luând cu el lumina și s-a făcut întuneric în toată Deci Domnul Risos începe cu noaptea, o noapte, prima noapte de către trei ceasuri. Deci trei ceasuri de la ceasul al șaselea la ceasul al aceasta este prima noapte, apoi prima zi este restul zilei, că după amiază, după ce au trecut aceste trei ceasuri, soarele a apărut și și-a mai continuat calea lui spre orizont, până l-a asfințit și se sofate. a doua zi, în prima zi. A doua zi, a doua noapte este vineri spre sâmbătă, a doua zi este sâmbătă toată ziua, a treia noapte este sâmbătă spre duminică urmând ca dimineață, spre zorii zilei, când deja începe să se socoate ziua, dar să în cont până la răsăritul soarelui la orizont, Domnul învine. Deci, prima noapte este numai din trei ceasuri și prima zi, din restul ceasurilor, până când a sfântit soarele. Ne punem întrebarea, de ce a început cu noapte și nu cu ziua? A început din cauza că Domnul Hristos, a venit în întunericul minții omului. Că vedeți, frățile voastre, când păcatul, cu ceața păcatului, acea gurită în de zătârcoare, deja mintea începe să se întunece. Că păcatul este produsul poftei din trup. Și atunci îl în trupul și tot trupul începe să de din ce în ce mai mult pofta păcatului. Indiferent ce păcat ar fi, începând de la căvetire, de la limbuție și până la cele mai groate ce păcate, așa vine cu o onorare a minții și cum cerul este prevestit, prevestește, Pământul, că va veni furtună, se întunecă și se purzuluiesc norii, parcă să bat și sunt nori negri, așa și peste mintea omului, dacă ea nu este luminată cu poruncile Duhului Sfânt, poruncile lui Dumnezeu, atunci el se încețoșează creierul și păcatul este iminent, Deci oamenii trăiau cu groază cu păcat. Și cel mai groaz de păcat era idolatria care îi dăvălea și îi făcea de oameni ca pe niște porci. Îi cobora din cinsta lor de ființă, bibere, de om, de săvârșit chip și asemănarea lui Dumnezeu în mai rău decât animalele cele mai obserte. Și animalele, dacă le dădea Dumnezeu clas, avea să-i mustre pe oameni ca pe niște judecători zicându-le Noi nu facem așa, nu știm cum știți voi despre Dumnezeu și despre bunul simț. Noi nu facem așa. Și voi, chip și asemănarea lui Dumnezeu, sunteți atâta de slăviți și sunteți stăpânii noștri. Faceți așa ceva fără numai că ne este rușine. Mie ca animat să mă numesc o. Deci, de acest întuneric trebuia să fie prezent și la răstignirea Mântuitorului. În acest motiv și Dumnezeu i-a lăsat pe oameni, nu în paragină, ci le-a dat poruncă să păzească legile lui Dumnezeu încă lui Adam. Și copiilor lui, predate de Adam, dar oamenii iarăși s-au povărnit că la focul noi deja erau plini de moci la păcatul. Iarăși s-a reactualizat de la noi, șerfa în de lui Dumnezeu și credința în Dumnezeu cel de verat. Noi, ca un cred și pun și a sfătuit copiii. Cât a mai trăit, cum să jertească lui Dumnezeu să se păzească de păcat? Dar cât a ținut porunca lui și sfatul lui, până când ei iar s-au părăcinit și a lăsat Dumnezeu așa, tu ce ți-vă în cărările fără de legilor voastre. Și s-a așteptat momentul ca să vină Abraham ca să-L conștientizeze pe Dumnezeu. Abraham în ce sens? Nu că să se nască el trebuia să aștepte Dumnezeu până să nasc bunicii lui, părinții lui și, cei lui și apoi el. Că doar el nu era un om predestinat. Că părinții lui și toți vecinii lui și rudele lui se închinau la Ivăl, trăind în Mesopotamia, lângă tigru și Eufrat, acolo unde este ira de astăzi. Și... El uitându-se pe volta cerească și-a dat seama că nu zeii Tatălui lui, nu zeii la care se închinau rudele și vecinii lui au făcut atâta frumusețe și a spus fără numai că este un singur Dumnezeu. Și aceea a fost piatra lui de plecare spre noua credință. la conștientizat din mijlocul idolatriei și a păcatului, pe Dumnezeu și-l adevărat. Din acest motiv, Dumnezeu l-a pus începătorul poporului mesianic. Poporul mesianic avea să se dezvolte întâi acolo în Mesopotamia și apoi dus în robie unde a stat 400 de ani. Nu i-a lăsat Dumnezeu în robie. În robia lui faraon care erau ci Ei s-au dus Singur, dar Dumnezeu i-a urmărit și acolo s-a dezvoltat timp de 400 de ani poporul Lui Deu. Și așa de croaznic era rodia de la ultimii faraoni încât că abia mai suportau ieprieii. Dar în timpul acesta Dumnezeu le-a dat și legea, de a serva Paștele. paștere numai la lună prin al lui Martin, și atunci a să tai un miel mare pe mărina familiei lui și acel în să-l frigă, fără a rupe niciun os din el, dar să nu rămână nicio bucățică din carnea lui până la sfârșitul soarelui. Și această poruncă a rămas până când a venit Mântuitorul. Iar când s-a împlinit vremea suspinelor lui auzite de Dumnezeu, Iudeii au cerut de la Faraon să le dea voie să iasă în pustiu ca să serveze de de lor. Iar Faraon nu a avut să facă acest lucru să-i Și știți cum s-au făcut acele zece minuni tremurătoare și până la urmă, cu mână tare și cu brațul înalt, spune Psalmistul, i-a scos Dumnezeu prin robie, trecând primarea roșie. Apoi ei au început ca să serveze Paștele în Pământul Libertății, lucru care l-au păstrat până la Mântuitor. Și acest lucru se făcea numai la luna prima lui martie. Iarăși ne punem întrebare de ce atunci și nu altădată. Iubiți că din ciorș Dumnezeu a făcut vegetația și viața în luna lui martie. Când a făcut cerul și pământul în cele șase zile, le-a așezat în splendoarea frumuseții ei când pleacă spre germinare Și soarele merge spre vale Și la lună plină a lui Martie. Știm că în, în ziua a patra a facerii, Dumnezeu a făcut soarele spre stăpânirea zilei, cum zice iarăși Psalmistul, Luna și stele despre stăpânirea nopții. Un mister destul de mare unde de luna își împlinește cu așa exactitate cursul ei pe cer. Ea se naște într-o zi și timp de 40-14 zile se umple, puțin câte puțin până <coughs> apare luna plină pe cer. Apoi, 14 zile, începe să coboare până când se stinge, dispare de pe cer și apoi apare iarăși pe acest crain nou. Iată că această perioadă de 28 de zile, cât durează luna de la naștere până la cealaltă naștere, trebuia păstrată luna lui Mart fiindcă Dumnezeu a făcut lumea, deci în luna lui Marte, în a și a frumuseții ei, tot la fel trebuia repusă lumea care pierdus această spre Deci lumea acum căzuse în moarte prin căderea lui Adam și izbonirea lui din Rai. Ei era în robia morții, cât a fost Adam în Rai, în toată splendoarea lui de împărat, toată vietatea nu custa moarte, dar venind în robia morții, a pierdut lumina, a pierdut viața. Și din acest motiv, Dumnezeu trebuia să renâmpie lumea, să o readucă la ceea ce a pierdut. Deci Paștele pendulează între două tarde. Cea mai de jos, cea mai uh, devreme când se poate selva Paștele este 22 martie. Și cea mai târzie, 25 aprilie. Pe 22 martie se socoate fie fi Când? Echinopsul de primăvară, când? Noaptea este egală cu ziua, deci gerul iernii a trecut și de acum ziua se mărește fiind mai mare decât noaptea. de acum se călătorește spre viață, spre înviere și din acest motiv și Sfinții Părinți spre luni de la iudeii care păzeau Paștele, trebuiau să păstreze acest lucru și au fixat-o după echinoțul de primăvară. Echinopțul de primăvară, în zilele sinodului de la Nicea, când s-au hotărât dogmele universală de creștinismului, era pe 22 martie. Dar el, datorită soarelui de pe cer, că el tot întârzie la 128 de ani poțini, și Echinoxul cade spre iarnă. Adică, după 128 de ani, el mai cade, rămâne pe 21. Dar simții, părinții au hotărât după Echinox, n-au spus cât. Și principalul este după. Deci, el nu se duce peste 22 martie, ci pe 22 Martie fiind cotarul atunci, ar gălca despre 21, 20 și 20, 18, cât o fie acum. Deci asta nu contează în fixarea datei paște. O a doua condiție este să fie după luna plină a lui Martie. Și luna plină a lui Martie pendulează între 1 Martie și 31 Martie ca ce este s-o poate luna lunii calendar, calendaristice, când se naște în una din zilele acelei luni? Deci poate să se nască pe întâi al lunii, sau pe ultima zi a lunii. Da, cum sunt lunile așezate de la Iulius pe o lungime de 30 sau 31 de zile, iată că unele luni, luni calendaristice, au câte două luni care se nască, dar se ia în calcul luna a doua. De exemplu, dacă se naște pe 1 Martie, să zicem, Până când se naște luna cealaltă, ea se naște pe 29 Martie. Și atunci se ia în ultima lună a lunii Martie. Și aducându-se 14 zile, se mai pune încă o condiție niciodată să nu fie paștele, să nu fie cu pașta de Și în cazul în care, și dumine ca Totodată, în cazul în care pașta de cade la lună plină și tocmai dumină ca atunci se amână cu o săptămână și numai atunci când sunt într-o conclăsuire cele patru criterii. După echinopțiu de primăvară, după luna prină a lui martie, niciodată cu Paștele evreiesc și numai duminecă. Și numai când aceste patru criterii coincid, atunci cade data sfinților Paște. Cum a fost... De, florii. de floriile noastre a fost Paștele Evreiesc. Dar noi nu puteam ca să servăm că era Paștele Evreiesc și ne-am amânat cu o săptămână. Și lună primă, Da. Vedeți greșeala catolicilor? Ei au servat deja Paștele. Și de ce se pun aceste condiții? Că la Paștele Evreiesc, evreii l-au răsplit pe Hristos. Deci ei trebuie neapărat să aibă Paștele, ca apoi creștinii să nu învieze. Și este o inepsie ca să sărbești Paștele înaintea evreilor. Ce învii dacă nu l-a omorât? Și când au schimbat calendarul, au fost debusolate, atunci au fost duși de nați. Mintea le-a fost întunecată, au fost niște mașinații masonice, protestante, a fost o lucrare satanică în schimbarea calendarului ca să dezorienteze ortodoxia. În 26 și 29 ani, de după schimbarea calendarului, au schimbat și paștele. Dar Sfânta Lumină n-a mai venit la Sfântul Mormânt și atunci credeau și de anii de ortodoxi. Ce creștini suntem voi? Că noi nici nu l de Hristos al să nu l-am îngropat și voi l-ați înviat deja și atunci cu mare rușine au trecut înapoi și au păstrează Paștele până în ziua de astăzi cu noi. Este o adevărată nebunie, o paciopură, dar nu știu cum de nu-și dau seama. Țin toate sărbătorile schimbate, iar cu Paștele ne așteaptă pe noi Biserica ca să vină din urmă cu toate datele care țin de Sfintele pași și intră cu noi odată în post ca să serveze învierea odată cu noi. Și un de destul de categoric este lumina la Sfântul Mărmânt care vine atunci când este Paștele Pătării de Sfântii Părinte. Dar probabil că va veni vremea când îi va rușina Dumnezeu pe acești catolici, că nu pot să ne mai zic la și vor serva Paștele forțat, și vor îngropa cumva în anonimat lumina la Sfântul Mormânt. Ne punem întrebarea de ce ca și în un altă zi. Se servează Dumineca din cauza că dacă citim la Sfânta Scriptură, găsim că prima zi Dumnezeu a făcut cerul și Pământul și Lumina. Deci prima zi de lucru a Lui Dumnezeu a fost Dumineca. Până vineri când l-a făcut pe O. Și apoi sâmbătă a fost ziua de odihnă a lui Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu era ostenit cum ostenim noi trupește. Se socoate și s-a trăit în niște graiuri pe firescul omului, că nu putea Dumnezeu să-i omului filozofic de vreme ce el avea săriti ca în picioare. Cum grei grăit, frățile voastre, filozofie unui copie care să se joacă cu totuși? Deci omul începea ușor, ușor să se cristalizeze. Din acest motiv a fost și legea la evrei, prima lege, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Din cauza că lumea înconjurătoare lor era plină de masacre, de sânge. Aceasta era fericirea lor, când vedea pe om tăiat în bucăți, în fața munciilor. Și erau extaziați de bucurie când îl vedeam de emoții acela. Ei nu erau pregătiți pentru milă, băieți și nușelele. Și erau și ei în aceeași tevatură a crimului, în aceeași tevatură a răcerii față de aproapele. Era prematur să-i duce pe evrei atunci în legea noului testament care o avem noi. Și, fiindcă Duminecă a făcut Dumnezeu Lumina, deja prin căderea lui Adam din Edel, el a pierdut Lumina. Și din acest motiv, Dumnezeu trebuia să învie Duminică în lumină să redea Lumina, adică darul care l-a pierdut Adam. De asta și spune Mântuitor, eu sunt Lumina Lungului. Dar lumina lumii nu cel până la îngropare. El spunea, prorocește că va învia, și atunci s-a adeverit ceea ce l a spus, prorocește, când era în Că eu sunt lumina lumii, când am înviat din morți și-a redat lumina. A ceea ce a pierdut omul. Și acea lumină, dragi credincioși, dacă noi o punem în față, cum este firescul unei lumini, când merge în întuneric, ca să vezi, nu ții în spate, ci în față, acea lumină care este simbolizată prin poruncile lui Dumnezeu, atunci poți să mergi pe calea lui Hristos să recucerești lumina veștilor. Și din acest motiv, Hristos a lepădat sab sabatul, sâmbăta ziua de odină, fiind, cu alte cuvinte, a opta zi, lumina care a redat-o, dar nu fără de moarte, deci, acest praznic s-a mutat sabatul care se tâlcuiește din dincoace în sabatul creștinesc, care este ziua în învierii Domnului Hristos. Deci, dragi credincioși, ne mai punem o întrebare de ce este luată în aceste lucruri Dumnezeu și luna de pe cer frății de voastre, că luna, după cum am spus, timp de 28 de zile, ea merge de la a nu fi, până dispare de pe cer, se umple și iar se naște. Tot așa și legea iudaică, care era ca o lumină, nu a fost dată deodată. Că și Dumnezeu, când a făcut cerul și pământul și piața și a pus și lumânătorii, i-a pus tot înspre îndoarea lor. Luna era plină. Și pe urmă ea și-a urmat cursul ei, se dea și iara se împlea. Soarele luminează ziua și toate călătoresc spre soare, că el dă și viața, adică căldură. Dar luna luminează numai noaptea. Și vedeți că în răsare soarele, ea începe să pălească, se stinge și dispare de pe cer. Că vine Măria sa soarele, iar ea are lumina de la soare. Deci slava ei este de la soare. Că dacă soarele nu ar fi, nici ea nu ar mai străluci. Cum ar fi o regină? Este regină pentru regele și slava regelui fulge peste regină. Așa și ea regina nopții are slava de a lămăritul său soare, legea judaică care lumina în întunericul minții omului. Nu s-a putut da odată toată că nu încăpeau în mințile lor evreii timpul acela precum și noi. Încetul cu încetul prindem chincile și dogmele creștinătății. Ia s-a dat pic cu pic timp de mii de ani. Când vine Mântuitorul și spune, eu am venit nu să stric legea, ci să împlinesc legea, închipuiți-vă că luna este din ce în ce mai plină, dar numai o clipă este plină că urmea ea se duce dincolo, începe să se descrește. Să descrește și se știrbește. Deci, legii legei iutaice era venirea lui Hristos. Adică mielul acela care se era doar o umbră, precum și legea. Și trebuia să vină cel ce a dat legea să vină în trup și să fie mielul original care se va jungia de acum pe alt altar. Nu în biserică de acum, ci avea să fie pe altarul cădea din acest motiv, evreii l-au scos afară, inconștient și l-au răstricnit pe Domnul de Golgota. Poate cuvinte, Golgota și Sfânta Cruci era noul altar de jertfă. Puterea lui Hristos, cum aveau să spun apostolii. Și s-a dat neamurilor de acum. Ierusalim a închis porțile, Ești capul tălhar de aici, te scoatem din Ierusalim și atunci neamor, ne-am vă să te cu brațele deschise, ce ați le voi noi la gloață. Și s-a dus numele lui în tot pământul. Deci, iată că Mântuitorul era mielul original și de acum nu avea să se mai jefească în el. El a închis legea durerii, cum a închis legea tăierii împrejur și a schimbat-o cu legea potezului, așa și ei nu aveau să mai plângă că sunt jungheați pentru Dumnezeu. A venit mielu original și a predat pâinea și sângele, trupul și sângele său într-o altă jertfă care să-și se în fiecare pântece, și cu fiecare zi. Deci, Domnul Mântuitor, primind legea, a avea putere ca să o dea pe ceasnă a a închis dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, degea dureri, durerii, dure, piatră, sloi de gheață a răcerii, și a dat-o cea a milă voiesc și nu pe care o așteptau omul. Fiindcă nu este om care să nu greșească, nu pot să iei capul omului dacă el se crește și pune început cu pun. atunci mai depreț este să creiască și este turnat cu altă stocă decât pentru o greșeală oarecare să iei viața. Deci, dragi credincioși, Mântuitorul avea să lepede sabatul evreilor pentru faptul că la ei l-au răsticnit și și-a vărsat și darul prin catapeteasma din biserică și să preda aceasta pe care o ține noul Israel și duminica s-a schimbat ca fiind sabatul creștinilor redându-ne Dumnezeu lumina care a pierdut eu sper ca în urechile frăților voastre și în inimile frăților voastre să rămână măcar o fărâmă de tâlcuire ca să știți cum să parați loviturile care sunt din ce mai deșansate și mai mincinoase ale catolicilor, ale celor care se dau mari conferințe a Lui Hristos. Acesta este Dumnezeu și ca vedeți dovadă că și cerul sergează în pieră și a trimis sâmbătă, 1 iulie 1, și a trimis Dumnezeu, și mesagerul său, lumina la Sfântul Acum și nu, 13 ținem unul sălaltă, catorii. <trui> Bunul Bunului Dumnezeu să-i dă-n slavă în veci. Amin. <trui> <trui>